101-ci məzmur Davudun məzmuru Məhəbbətini, həqiqətini tərənnüm edəcəyəm, ya Sənə ilahi söyləyəcəyəm! Kamillik yolunda müdrik olacaqam! Sən yanıma nə zaman gələcəksən? Təmiz ürəklə evimdə yaşayacaqam! İyrənç şeylərdən gözümü çəkəcəyəm! Azğınların işlərinə nifrət edirəm! Qoymaram məndən yapışsın, Əyri ürəkdən dönəcəyəm, şəri tapdalıyacəyəm. Qonşusuna gizlincə böhtan atanı susturacəyəm, Yuxarıdan baxan lovğa insanı dözə bilmərəm. Gözüm ölkənin sadıq insanlarına baxar, Qoy onlar yanımda yaşasınlar. Kamillik yolu ilə gedənlər qulluğumda dayanarlar. Pırıldaxçıları sarayımda yaşamağa qoymaram, Yalançını hüzurumda dayanmağa qoymaram, Hər səhər ölkədəki pisləri yox iləyəcəyən, Bütün şər iş görənləri Rəbbin şəhərindən kəsib atacəyən.